Mira per la finestra, avui és un dia perfecte, un dia perfecte per sortir de casa, voltar i badar davant els aparadors, per creuar-se les mirades i sentir-nos guapes i guapos. Així que surta al carrer i fes via, passeja, entra, demana i si vols, comproves. Al comerç t'espera, surt a gaudir-me. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.